Ja. Fritidspedagog spädbark. Ja. Är yrket för mig? Ja. Snyggt. Ja, lite fan. <laughs> <laughs> Där kan man snacka om. Skulle det hålla idag? <laughs> Varken ja. låten eller yrket håller idag, kan jag säga. Jag hörde att du snart ska lämna stan. Nummer 41. Välkommen. Ja, det välkommen. 1985 skulle jag ha tänkt på. Det. Ja. Vi bläddrar raskt fram. Och det har ju blivit alltså sämre, eller sämre och sämre, men det, det blir mindre och mindre intressant. Och, oh. och var, var det så, eller, eller var det ens egna? Här börjar vi direkt familj. med en av dina favoriter. Natts, Nattsudd Nattsud med Svante Grundberg och Björn Valde. Svante mm. Grundberg. Mm. Var och, någonting du för, va, för eller? Vad har du på Svante Grundberg. <laughs> Jag kommer ihåg att han rök, De satt och rökte och snackade gamla blues och sådär. Eller? De, spelade, med smoke rings. de spelade gamla, gamla filmer. Det kan vara allt från 30-40-talet. Kanske ännu äldre. Mm. Och så satt de bara och pratade i mun... och rökte otroligt mycket och bara satt och pratade i mun på varandra. Mm. De lyssnade inte på varandra. Utan de, bara, de, bara, <laughs> de bara pratade... var två som pratade monologer. Så Ant, Svante grundar, han var ju med i... I Götekanalen, först av Götekanalen. Rustar. var han som körde kanot som blev kanot. Ja, men just Och sen var jag även med i sällskapsresan. Han filmar ju hela tiden. Nu slänger mm. gamla superåtta. Och så är den glad att ta bort locket. Kom. Det ska aldrig hända här, Hans. Hans, nej skulle ni inte göra var Det var ett helvete i så ja, bara svart ja. ja, men hans rollfigur Vad den hette i sällskapsresan Efterhand, nej. Stork just Eller Storch Det, det hade blivit roligt utav någon fyllskall Ja, Sven Mellander Det var otroligt kul med Storch Vilken var det? Sven Mellander och Skolmen Nej, inte... Skolmen var ju med, med Lasse Åberg Ja, just det Nej, nej, Sven Merander och så var det en som brukar som brukade spela chaufför eller en liten busse i jönsson ligan filmen. Återigen kommer jag tillbaka till Jönsson-ligan. hade utanför med? vinnat ja. om Fall som vatten. Den kommer Filmen. Var det med ställan Skarsgård eller? Ja, det var det. Maria Göran. Ja. Den där var bra. Det var någonting med att de var ute på isen eller något sådant. Och det var ju den här uh, Maria som var uh, boven. Boven i dramaten som du kan säga. är det? Jag inte riktigt på det, Yes. Ganska otäck. Jag, jag, jag minns att när de höll på att spela in den i filmen Så var det en reportage på På nyheterna Att det var en, en kille Eller en herre var det, Som hade sett när de höll på att spela in den Så han ville gärna vara statist Så jag kommer ihåg kom i sen i filmen För jag visste exakt vilken scen det var Då ser man han då gå för bil som bakgrund. bakgrunden de visade på... Det var ett inslag om filmen. Jaha. Och just om den här filuren som, som ville bli... Han ville, kan inte jag få vara statistisk? Ja, om du kan gå förbi där i bakgrunden. Mm. Och du kommer ihåg att jag såg på filmen. Ja, den var en bra, minns mm. jag. Sen har vi ju... Det här är väl Imperiets bästa platta. Mm. Då är de Him the slog igenom. Blå himlen blues. Faktiskt inte hört de här låtarna så mycket... Senaste 20 åren tror jag. 25 eller vad blir. 30 år. Men, men var det inte du som gillade århundradets brott så mycket? Nej, kriget med kriget mig själv. Med själv bara, ja. Men den här plattan har den, har den hållet? Liksom? Jag vet Det är nej. inte så att jag plockar fram Cece Cowboy. Nej, man, men den, den har man ju den lyssnade sönder på något sätt. Sora nu vet du. Jo, jo, jag kommer ihåg de där Blå himlen blues, Men eh, Fred... Jag undrar bara om det skulle hålla. För mig tror jag inte det skulle göra. Soundmässigt tror jag att det håller. Ja, ganska hyf hyfsat så mm. Men så det bara, jo, nu vet du vem som har gjort originalet. Då. Pug Pugg på bland annat tidigare. Har du den här energin? Jo, den har jag nog. Mm. Faktiskt. Mm. Men här, blir om det, det räcker att se på tåsen och tok på i i hängslen och bara över kropp Mm Då säger, jag, vad heter han Vad heter Häglund va? Mm, just det Per Häglund heter han Ser han så Kiborkil Fred äh. Fred Asp var ju Här är mm. fortfarande gurrarna med plattrummer Sen var det Okej mm. Sen var det ju, okay. vart det ju <laughs> Och så är det ju Christian Falk Ja Han dog Ehm Nej, men det, det, det, det, det var väl en, en bra platta. Jag undrar nu mm. skulle komma med på Tolgravens äh, 50 toppar. Eller tror du det? Gillar du det? Nej, ja, jag vet inte. Ja. Jag minns att han inte gillade Lustas <laughs> eller sker i Ja, ja. vi går vidare. Jakob Stege. Alltså var han så bra egentligen? Jakob var det? Nej, jag vet inte. Jag kan inte bedöma riktigt. Jag vet inte hur mycket man tittar på tv på 80-85 tror inte jag satte kika på det där. Jag ju så flimrande förbi nu och det var ju mycket alla pugga chova ja. och... och det var ju mycket där champagne ja. och, och, och det var Det älskar man ju. Om <laughs> skulle man om något sånt där program skulle vara intressant Då skulle det vara som typ nöje som man eller alltså med, med lite humor och eller någon bra musik och det, det var ju det var varken Men fast han hade ett band som spelade här för mig Det var fler än alla på att jobba Jo Men det kändes som att de var där De förklippas mycket med. Ja Men här, här, här står det ju Raden av stora artister som medverkar i Stege var imponerande Janet Jackson, Tina Turner, Boy George Cher, Julio Ingresias Jaha Mm Piccadilly Circus, Vanilla palgen, Vanilla Vanilla Vanilla. Ja. Ah, inte så mycket att säga om det. Det som var om det, det var att hon... Det var en snack innan, kom jag ihåg. Ska hon komma upp i höga C? Hon hade ju en mm. jättehög ton i okay. låten. Alltså. Och hon klarade av det också. Jag ser här, och det som står in intill... Eh, en singel. Bra vibrationer i Kikidonet, det är ju väldigt lika omslag. Ja. Båda ljushåriga, båda... Eh, Fluffiga, 80 talsfysiker och rosa. Ja. Eh, var den här som vann, va? Bra vid festivalen oh, tror det jag. Det kanske jag gjorde. Den, där, den var väl också med, i alla fall. Byggen och Sorkis, ja. Ja. Jag minns hur det underviker. Vi gick undervik, ju ut, vad heter det, fritidsperagoglinjen, eh, 85 då var det någon som hade, då på avslutet så skulle vi sjunga alla klasser. Och då var det någon som hade, som hade skrivit om Piccadilly Circus till fritidspedagoger. Fritidspedagoger, ja. Är yrket för mig? Ja. ja, vet du fan. Det <laughs> <laughs> där kan man snacka om. Skulle det hålla idag? <laughs> Varken ja. låten eller yrket håller idag kan säga. Den här var bara tre Sen har vi en omtalad. Uh, mm. Lundells vassa ägg och där kan jag säga håller det där idag. Nej. Kan jag säga direkt. Ja, jag kan säga det också att det där håller ju det är hemskt sound och Fruktans sjunger dåligt, fruktansvärt illa, men alltså den är ju den som hyllat bättre. Ja. Och att och att det är bra låtar sägs det också men jag, jag, jag kan inte hitta det. Nej, då försvinner det den där synt och trummjudet. Trö och så hans, skin. hans eh, Otroligt spruckna stämma ja. Nedsupna Fast alltså jag lyssnade Köpte den faktiskt och lyssnade, Men nej äh. och, och det är ju så mycket för, för det är ju inte liksom synt Det, det kom in de spelade, det, var ju, det spelades ju på ett speciellt sätt, det kom mm. in lite konstiga ja, just det. Konstiga syns, ja, synslinger Som kom in och det, jag undrar vem som låg bakom den här Kjell Andersson Ja men producerar. producerade Det skulle väl vara modernt just då liksom Jo jag, jag, jag minns ju 90, nej, 86 då gjorde ju Neil Young gjorde ju Landing on Water Det var ju också ja. ett försök Att, att leka med, med keyboards och syntar Och det, det var inte heller bra Nej Om 10-70-tal Var nämn mitten på 70-talet på just på EMI hade dåligt trumljud hade de ja jag tycker det är otroligt tidiga det var något, något speciellt med, med trum där okay. dåligt det här med sämre här så är ju här perioden alltså riktigt ja. nästan inte olyssningsbara Sen är det dina favoriter så jag. <laughs> film eller TV Solstolarna. Mm. Pardons Ström Ola Ström. Först har hade mm. vi gjort djurhållsprogrammet Toffer och sen så eh, <kör> fick de göra fortsatt mot tio avsnitt och då var det ju Länsågostollarna. Samantha folk som är där. det var ju bra. <laughs> hade det här, jag, jag, jag tänkte in, inte på innehållet. Ulla bella. Ja, men jag tänkte just på det för det var så otroligt mycket lätt, ja. lättklädd och bikini. Ja, jag tror att de var snälla om det här på. Karelinda pratade om det här, tror jag. Och det var mycket snack just då om vem det var. Det var Per Dunse eller Ola Ström som var mycket för tutta. Som var tuttfickse. Därför var det så mycket. Tutt TV. Tutt. Och till ett tutt i fjorton. Jo, det var ju värre. Men Samantha Fox var ju bra. Tom den här fisk på Samantha Fox. Oh. Ja. De tom försvinner bra. Ja, han ja, är fantastiskt ut och så Touch me. Film. Mitt liv som hund. Har, mm. har du har du sett den? Ja. Men Förstår du storheten i den? Nej. Inte så där stor som den blev. Förstod jag inte. Men var... Det var inget fel. Det var lite som. Liksom... Det var Lasse Hallströms. Ja. Men vart inte den här till och med nominerad, jo. alltså, inte vad heter det, Oscars-nominerad? Ja. Vad det resursör manuskript. Vi pratade, eller... Vad tycker du då? Nej, jag, jag minns inte alls som en sån här jättestor film, alltså. Men någonting måste jag ha det. Jag minns där och apropå tuttar. då är ju någon tjej som, någon som naken, som jag fick se lite grann Flaska för mig det var, det hon, hon var som modell tror var Hon som var, på, hon var. Vad heter han? Han som spelar med i. Det var ju Melinda Kinderman, ja, just det. Vad var det? Eller Kinderman. Det. det var inte hon som var med i. Vad heter hon så? Nej, det var ju hon. Som. Nej, hon som var med i. Angelidea, i är namn helt, helt helt borta borta mig. Jag tänkte på Engla Gård, hon, hon spelar en roll i Engla Gård. Hon är även med Mimi och Raina i källan Hon som spelar Mimi. Ja. Var det inte hon som var som var naken i filmen Bilder? Eller är det inte det är på? Mm. Nej, jag kan ju inte namna det. Nej. Men mm. det här var 85 fem, ja och en, en... tänker det här är inte alls i klass med med eh, Ingmar Bergman filmen Rå <röle> och med julåt på Stefan Ja. Ja, vad inte? Ja, vad? <slår> ja, vad inte. Det är så. Har du inte grävt för många hål Babylon Blues? Det gillar jag. Och det, det, här, det här var ju en, en, det är en singel och det här var ju en oj, det var näsan favorit Ja, jag gillar den också den, den vevades på många fester. De, de hade ju, för sen... var två hits. Ja, plattan kom ju Har vi inte gränt för, för många hål och Ja, jag kommer inte ihåg vad han hette Andra... Men jag hade lite, lite svårt för, för Strya var aldrig inne i den här Malmö Eller Lund Lunder, den här Skånerocken Du höll utanför den mm. Mm. Och sen när han kom Till, till Ebba Grön Så var det, det var deras Nedgång och fall Jag var med Stry var med på sista plattan var ju Stry var med i, i Ebba mm. Mm. Och det känns konstigt att att en hand I den där Powertrean Sen gjorde, Stry gjorde ju någon singel sen Och som vanligt så kommer man inte ihåg någonting men Han gjorde en single sen under, under Jag tror han hette Stry Terrarie då var mm. Som var fantastiskt bra mm. Minns jag bättre än det här sen, är, jag, sen nästa så tror jag att jag håller tyst Det här är ju dina, dina Ja de där har faktiskt läst, läst yes, so. Simon Ekarna Marian Fredriksson jo. Jag känner igen namnet men, men jag kan inte säga något mer Nej här har jag ingenting att säga men det här är ju en PO Enqvist som du brukar prata om. Ja jag brukar säga Po Och likadant kommer här en till bok. Ja, den kan vi hoppa över. Det är ju inget det ett trots sig. Den här har jag ingen koll på Allt så jag säga. Nej, faktiskt inte jag. Heller. Den är ju kul förklarad. Conny Socker, Joakim Jäginpiren. Det jag kan säga, säga om den det var ju att i bakinpiren jag hade han på på fritids. Ett tag. Men det var, när man såg Joakim Perien så, så var det... Man kan ju inte förstå att, att han kunde ha gjort en sån... Han, han såg inte ut som någon... Hur ser han ut då? Eh, Nej, med mer som en banktjänsteman som hade en rock på. Så lite... ja, ja, han var ju mycket med i det här svenska MAD, tror jag. Programmet med Kalle Lind. De pratade om MAD. Ja, de pratade om var det mycket om Joakim Perien. För han, för han var en ung som slog igen ja, och fick eller om det var... Nej, Galago var det Galago, Galago var det ja. Just. Men, nej, men. nej, inte Sockrikon har inte mycket mer att säga om Vi är fortfarande på nej, det... Sagan hos Grotnis och hans Nej, ja, Jag har ingenting Det var en massa dockor och grejer sen, sen kom väl Och den här Minns jag att man lyssnar på jättemycket När den kom Märk hur var Lella körde ju den han kör i den. Den i botten. Gasen i botten. Den där var gick ju på Svenskoppen. Som nu börjar var på radio. Mm. För, för det var ju här. Ja, aldrig gillar. Det. det var ju här de slog igång. De slog, igång de slog igenom riktigt. Mm. På, ja, precis. Så att, så att de blev ett, ett, ett band som alla kände till. Mm. Och sen var det. Fast... Resten är historien. Pats det... <laughs> ja. här har vi tänkt lite grann på. på och kör bara svartvita kläder. Och här är ju inte... Gurra med att spela trummor. Utan här är ju Fred Asp. <laughs> med snillare och gör hon. Fred Asp brorsa. Var ju med i ett band som heter... Wayward Soul. Mm. Som körde lite... Chill. Lite powerpop -aktigt. Nej men det här. nu de börjar köra lite... Lite konstiga kapsar och lite... Ja. Nej, jag oss. Är det efter... Blå in med blåsken det, det här minns inte jag faktiskt T SVT Inte i Förspel ja, Alltså, Måns Ulf Larsson De var väl Ja men vad var med han? Jag hörde, jag hörde med Måns om någon, någon podd Hur hade, de hade harkat in på det där och Så hade de bara helt plötsligt fått liksom, Att men vi gör Ja vill ni göra tio program i, mm. i, i tv? Och det kanske var det här då sen så. Ja men det är precis. Det var väl på värvet va? Mm kanske det var. Mådhöring. Sen minns jag däremot, men det var det ju senare. Bröderna Olsson hette det, ett program. Och då var, då var det ju, då var det Ulf Larsson och en annan. Men det var ju med som ett barnprogram. Men det, det tycker jag var lite roligt. Det kanske kommer man vet. Och ja, där var det slut ja, men det var, ju, det var ju 85 Och det där, gick och där känns så mycket 85, 85 alltså... Ja 85 var ett kluvet förhållande till det Inga, inga riktiga höjdpunkter Nej, Eller, ja, ing... men det otäcka Ulf Lundell-ljudet och... och otäcka imperiet Ja Ja En eh... Ja men det, det hände väl egentligen ganska det skulle förnyas mycket. Men jag tänker på på soundet och Nej, mm. eh, det följer inte det, det följer inte med i smaken det håller jag absolut inte dem. Nej. 85 kan jag säga. Bölebe. Ja, jag säger klart på utgår 85. Ja. Vad vekte det känds? Jag tyckte det var så jävla bra i början 1980, 81, 82. Mm. 83, och 84, 85 har ju varit tråkiga. Alltså i är ju bokmässigt. Du <laughs> menar böckerna som släpptes. Nämn de här sammanfattningarna. Oh. Det var ju så skitbra i första tycker jag. Men kan det ha någonting med att göra med en egen ålder? Alltså kan med, med, med... För vissa tv-program kollar man ju inte på. Vissa böcker har man inte läst. Men då... Då var det som att man... Jag skulle ju ha satt med och läst det. Jo, country say, P. Nej, det är... och sig, P.O.I.nqvist. Nej, inte jag. Då... Då. Ja, nej, men äh, 85. Ja, vi lägger det till alldeles Vi lägger ner 85 i en t och så låser vi igen. Nej, en T-påse och i en te låda och så låser vi igen. Så, så en bur så, en ja. låda som inte går upp. Ja, så sänker ja, vi inte om Nej, inte Vi. Vad <laughs> är det <var> internt? <laughs> jo, jo, jag tänka, vi, vi är fortfarande öppna för sponsorer. så, så... Eller någon som vi sponsra med någonting Eller, alltså... eller studiebidrag <laughs> Eller vad heter det? Vad har det så? Studiecirkel studi studi studi studi studi eller, eller, eller någon som vet hur man drar igång en studiecirkel studi studi <laughs> Bokcirkel Vi kan kalla det bokcirkeln det krävs med, ja. Eller mer <laughs> hur, hur kan man få, få, få pengar på att <laughs> Ja, take away go let's get another long